Розділ 52 Нема ні початку, ні краю. Перше, що діткнулося до його свідомості, було сонце. Воно рухалося безхмарним небом, кидаючи проміння в його розплющені нерухомі очі. Здавалося, воно рухається уривчасто, то стоїть недвижно днями. Томчить стрілою до обрію, прокреслюючи небосхил смужкою світла, забираючи день із собою. Світло це мусить щось означати. Думка стала для нього чимось новим. Я можу думати, я це я. А тоді прийшов біль. Згадка про шалену лють. Тіло здалося одним великим синцем, а дригота. Підкидала його, наче ганчір'яну ляльку. І сморід. Жирний, гіркавий сморід наповнював ніздрій голову. Кожний м'яз болів, коли ранд Спробував встати, спираючись на руки та коліна. Безтямним поглядом він утупився на масткий попіл, у якому лежав. Попіл всівав і плямив кам'янистий схил пагорба. Серед обвуглених решток траплялося темно-зелене шмаття. Клаптики тканини з почорнілими краями, що вціліли у вогні. Агінор. Шлунок з судомило. Клубок підкотив до горла. Намагаючись струсити чорні пластівці попелу з себе, Ранд порочкував від останків відступника. Руки безсило підломлювалися не дуже допомагаючи руху. Він спробував спиратися на обидві руки відразу і впав уперед. Перед ним замаячив стрімкий обрив. Прямовисна кам'яна стіна закружляла в шаленому танці. Прірва притягувала. Перед очима все поплило. І його знудило просто з краю стромовини. Тремтячи всім тілом, він відповс на животі від обриву. Зупинився лише тоді, коли перед очима з'явилося стільки каміння. Тоді перевернувся на спину, хапаючи повітря розкритим ротом. З великим зусиллям йому вдалося витягти меч із піхом. Червона тканина геть спопиліла. Коли він підніс лезо, так, аби воно опинилося навпроти його очей, руки його на лезі він побачив Климо Чаплі. Лезо з Климом Чаплі? Так. Тем. Мій батько. Але поза тим, це була звичайнісінька сталь. Там було ще щось. Чи там був інший меч? Мене звати... Прошепотів він трохи згодом. Гранд Альтор. Спогади, повертаючись, ударили його. Наче обухом по голові. І він застогнав. «Морок!» – прошепотів він. «Морок мертвий!» Більше не треба було стерегтися. «Шайтан мертвий!» Світ захитався навколо нього. Він затрусився в мовчазному нападі веселощів. Сміявся, доки з очей полилися сльози. «Шайтан мертвий!» Він сміявся просто в небо. Ще спогад. Егвейн. Це ім'я означало щось важливе. Відчуваючи біль в усьому тілі, він підвівся. Хитаючись, наче вербове віття на сильному вітрі. І покульгав повз останки Агінора, не звертаючи на них уваги. Тепер це неважливо. Спускаючись першою стрімкою частиною схилу, він більше падав, ніж йшов. Котився та ковзав від куща до куща. Коли дістався більш положистої частини схилу, болючих синців стало вдвічі більше. Проте він знайшов у собі сили випростатися, ні за що не тримаючись. Егвейн Він пустився бігти, незграбно, невпевнено. Листя та пелюстки осипалися дощем, коли він навмання пробирався крізь густий підлісок. Повинен її знайти. Хто вона така? Здавалося, руки та ноги гойдалися, Наче бадилини, Геть його не слухаючись. Похитнувшись, він упав просто на дерево, Вдарившись до стовбура так сильно, Що аж застогнав. Листя зливою спадало йому на голову, Поки він стояв, Припавши до шорсткуватої кори, Вчепившись в неї, аби не впасти. Егвейн він відірвав себе від дерева і поспішив далі. Майже відразу його знову хитнуло, але він змусив ноги рухатися швидше і замість упасти побіг схилом униз, що миті, дивом втримуючись на ногах, що миті, ризикуючи полетіти до лілиць. Рухаючись, він сяк-так віднайшов контроль над своїми ногами. Поступово хлопець усвідомив, що біжить випроставшись. Руки загрібають повітря. Довгі ноги несуть його вниз схилом великими стрибками. Він вилетів на галявину, добру половину якої тепер заступав величезний дуб, позначаючи могилу зеленого чоловіка. Там біліла кам'яна арка з вибитими на ній старовинними символами айс-седай. Та чорніло зяюче провалля, в якому вогонь та вітер намагалися утримати Агінора, проте зазнали поразки. Егвін. Егвін де ти? Вродлива дівчина подивилася на нього широко розплющеними очима, стоячи на колінах по підвіттям, що низько нависало над землею. Струнка Юна, налякана. Так, це вона. Звісно, «Егвейн, дякувати світлу, з тобою все добре!» Вона була з двома іншими жінками. Одна мала змучені очі та довгу косу, все ще прикрашено білими квітами в'юнка. А друга жінка лежала на спині, а під голову їй підмостили згорнуті плащі. На ній був блакитний наче небо плащ, з-під якого визирала подерта на клапті й обвуглена сукня. Жінка була дуже бліда, але очі тримала розплющеними. Морейн. Так, це Айс Седай. І мудриня. Найнів. Три жінки дивилися на нього напружено, не незмигно. Адже з вами все добре? Егвейн, він тобі нічого не зробив? Тепер він уже міг іти не спотикаючись, бо побачивши її, Ладний був затанцювати, забувши про сенці і все таке. Але однаково дуже приємно було всістися поруч із ними, схрестивши ноги. «Я не бачила тебе після того, як ти мене штовхнув». Вона невпевнено дивилася на нього. «А як ти, Ранде?» «Зі мною все гаразд». Він розсміявся, а тоді торкнувся її щоки, так і не зрозумівши. Чи вона справді майже непомітно відсмикнула голову, чи йому це лише здалося? Трохи відпочити, і буду як новенький. Найнів, Морень, седай Імена, що злітали з його язика, мали для нього присмак новизни. У Найнів були очі старої жінки, старі очі на молодому обличчі. Вона похитала головою. Трохи синців, і все. Мовила вона, і надалі не зводячи з нього очей. Лише Морейн. Вона одна з нас усіх справді постраждала. Найбільше постраждала моя гордість, роздратовано зауважила Айс Седай, обсмикуючи плащ, яким її було вкрито. Вона мала вигляд людини після тривалої виснажливої хвороби, але очі у неї, попри чорні кола під ними, дивилися гостро і владно. Агінора здивувало і розлютило, що я утримувала його довше, ніж він міг подумати. Та, на щастя, йому було не до того, аби вихлюпнути свою лють на мене. Я й сама здивована, що мені вдалося затримати його на такий час. В епоху легенд Агінор не набагато поступався силою родича вбивці та і шамаелю. "Морок і всі відступники", процитувала Егвін слабким невпевненим голосом ув'язнені в Шайолгулі творцем. Вона судомно зітхнула і замовкла. А Гінора та Балтамеля, очевидно, було ув'язнено близько до поверхні. Марейн промовила це так, наче вона вже це пояснювала, і її дратувала необхідність пояснювати знову. Печать на в'язниці Морока послабшала настільки, що вони змогли звільнитися. Будемо вдячні за те, що не звільнилися інші відступники. Якби вони звільнилися, ми б їх побачили. Це не має значення, промовив Рант. Агінор та Балтамел мертві. Отож, якщо Шей. Морок! зупинила його Айседай. Недужа чи ні, а голос її лунав твердо, а темні очі віддавали накази, як і раніше. Краще буде, якщо ми й надалі називатимемо його Морок або. Принаймні Балзамон. Грант знизав плечима. Воля ваша. Морок мертвий. Я вбив його. Я спалив його за допомогою. Тут решта спогадів нахлинула на нього, і він завмер з розкритим ротом. Єдина сила. Я послуговувався єдиною силою. Жоден чоловік не може. Він облизав губи бо вони раптом пересохли, порив вітру, закрутив у вихорі опале листя. Обрушив зливу листя з гілок, але в серці його запанував холод, сильніший закрижений вітер. Усі три жінки дивилися на нього, спостерігали, навіть не кліпаючи. Він простягнув руку до Егвень, і цього разу вона відсахнулася від нього насправді, а не в уяві. У цьому він був упевнений. «Гегвейн!» Вона відвернула обличчя, і його рука впала без силу. Раптом вона кинулася до нього. Обійняла його шию руками, сховала обличчя у нього на грудях. «Пробач, Ранде, пробач! Мені однаково! Правда, мені однаково!» Плечі у дівчини затремтіли. Він подумав, що вона плаче. Незграбно пестячи її волосся, він подивився поверх її голови на двох інших жінок. «Колесо плете так, як воно того бажає», – повільно промовила найнів. «Але ти залишаєшся Альтором з Емондового лугу, як і раніше. Проте допоможи мені світло, допоможи світло всім нам, ти надто небезпечний, Ранде». Він здригнувся, подивившись в очі мудрині, сумні, сповнені співчуття і примирення з утратою. «Що сталося?» – подала голос Марейн. «Розкажи мені все!» Відчуваючи на собі її погляд, якому не можна було опиратися, він почав говорити. Хотів уникнути цієї розповіді, розказати лише дещо. Та очі Айс-Седай витягли з нього все. Коли він згадав про Карі Альтор, сльози потекли йому з очей. Його мати. Він підкреслив це слово. У нього була моя мати, моя мати. На обличчі найнів читалося співчуття та біль. Але, підкоряючись очам Айс-Седай, він розповідав далі Сказав про меч зі світла, про те, як розрубав чорний шнур про те, як Балзамона поглинуло полум'я. Ервейн обхопила його міцніше, наче вона могла захистити його від того, що сталося. «Та це зробив не я», – завершив він свою розповідь. «Світло керувало мною. Сам я цього не робив. Хіба це нічого не змінює?» «Я мала підозри з самого початку», – промовила Марин. Але підозри – це ще не докази. Після того, як я дала тобі талісман, монету, і встановила зв'язок між вами та собою, ви повинні були погоджуватися зі мною у всьому. Але ти чинив опір, ставив питання. Це про щось мені свідчило, але цього було недостатньо. У Манетерені завжди була вперта кров, а надто після того, як Аймон загинув а серце Елдрін було розбите. А потім була Бела. «Бела?» – не зрозумів він. «Вже нічого не змінити». Айс кивнула. «На сторожовому пагорбі мені не довелося знімати з Бели в тому. Хтось уже зробив це до мене. Тієї ночі вона могла бігти швидше за Мандарба». Я мала подумати про те, кого несла на собі Белла. Тролоки сиділи у нас на п'ятах. Над головою шаряв Драхкар. Одному світлу було відомо, якої миті може вигулькнути напівлюдок. І ти мусив страшенно боятися, що Егвейн відстане. Ти бажав чогось так сильно, як нічого і ніколи в житті. І ти дотягнувся до єдиної речі, яка могла тобі допомогти. Саєдін. Ранда пересмикнула. Він відчував такий шалений холод, що у нього заболіли пальці. Якщо я більше ніколи не торкнуся цього, я не... Він не міг виговорити. З божеволію і землю навкруги, і людей поряд, перечу на безум. Вмиратиму та гнитиму ще за життя. Можливо, відказала Морейн, було би краще, якби хтось... Міг тебе навчити. Але ти можеш досягти цього, якщо збереш усю свою волю. Ви можете мене навчити. Звісно, ви... Він замовк на півслові, бо Айс Садай похитала головою. Чи може кішка навчити собаку лазити по деревах? Чи може риба навчити птаха плавати? Я знаю, Саїдар. Але я не можу навчити тебе нічого з Саїдін. А ті, хто могли б, мертві вже три тисячі років. Утім, може статися, у тебе знайдеться достатньо впертості. Можливо, ти маєш достатню силу волі. Егвін відпустила Ранда, обтираючи почервонілі очі тильним боком долоні. Здавалося, вона щось хоче сказати. Навіть відкрила рот але не вимовила ні звуку. Принаймні, вона не відсахується. Принаймні, вона може подивитися на мене і не закричати від жаху. «А інші?» – запитав він. «Лан повів їх до печери», – відповіла найнів. «Око зникло, але посередині западини щось зосталося. Кришталева колона та сходи, що ведуть до неї». «Мет і Перен рвалися спершу шукати тебе. І Лоял теж. Але Морейн сказала...» Вона стурбовано поглянула на Айс Седай. Морейн відповіла їй спокійним поглядом. «Вона сказала, що ми не повинні турбувати тебе там, де ти є». Йому так перехопило горло, що він ледь міг говорити. «Вони теж відвернуть від мене своє обличчя, як Егвинт». Може, вони заволають і кинуться тікати, наче я щезник? Морень заговорила, наче не помічаючи, як він сполотнів. В оці був величезний об'єм єдиної сили. Навіть в епоху легенд мало хто міг дати собі раду з такою силою безсторонньої допомоги та залишатися неушкодженим. Дуже мало хто. «Ви сказали їм?» – запитав він хрипко якщо всі знають тільки Лану, м'яко промовила Морей. Він повинен знати. Повинні знати також Найнів і Егвень, зважаючи на те, ким вони є і ким стануть. Решті про це знати не треба. До часу. Чому не треба? Його захриплий голос пролунав надто різко. Ви захочете вгамувати мене, адже так? Хіба не так вчиняють айсседай з чоловіками, які можуть керувати силою? Змінюють їх так, аби вони не могли. Роблять їх безпечними. Том казав, що чоловіки, яких угамували, вмирають, бо втрачають бажання жити. Чому ви не згадуєте про те, щоб забрати мене до Тарвалона та вгамувати? Ти та верен, відповіла Морейн. Можливо, візерунок ще не скінчив плестися навколо тебе. Ранд сів прямо. У снах Балзамон казав, що Тарвалон та престол Амерлін спробують використати мене. Він називав імена, і тепер я їх пригадав. Раолін, губитель Темряви, та Агвер Амаласин. Юріан Праща, Давіан. Логейн. Останнє з імен вимовити було найважче. Нейнів взблідла, а Егвейн охнула, проте він гнівно вів далі. Всі вони лжедракони. Навіть не намагайтеся це заперечити. Так ось, я не хочу, аби мене використовували. Я не знаряддя, яке можна викинути на гору сміття, коли воно стане непотрібним. Якщо знаряддя, виготовлене з певною метою, використовують заради цієї мети, це не є для нього принизливим. Морейн говорила так само різко, як і він. Але людина, яка повірить батькові брехні, принижує себе сама. Ти кажеш, що не дозволиш себе використовувати, а тоді дозволяєш мороку направляти тебе, наче гончака по сліду кролика. Стиснувши кулаки, він відвернув голову. Це було надто схоже на те, що казав йому Балзамон. «Я нічий гончак! Чуєте? Нічий!» З підарки вийшли лоял та решта чоловіків. Ірант важко звівся на ноги, дивлячись на Морей. «Вони не дізнаються», – мовила Морей, – «доки цього не схоче візерунок. Друзі наближалися. Попереду йшов Лан, маючи такий само суворий вигляд, як і завжди. Але помітні були й ознаки виснаженості. Чоло йому було обмотане однією з пов'язок найнів, і спину він тримав неприродно прямо. За ним Лоял ніс велику золоту скриню, вкриту орнаментом та оздоблену сріблом. Ніхто, крім Огіра, не підняв би її самотужки. Перин тягнув великий вузол, загорнутий в білу тканину. А Мед, склавши руки докупи, ніс у долонях щось схоже на уламки керамічного глечика. «То ти все ж таки живий, попри все!» – зареготав Мед. Обличчя його потемніло, і він смикнув головою в напрямку морей. «Вона не дала нам піти пошукати тебе. Сказала, ми мусимо знайти, що приховувало в собі око». Я б її не послухав, але Найніф та Егвень стали на її бік і майже закинули мене крізь ярку. Ну, ось ти тут, промовив Перен. І навіть, здається, не дуже побитий. Наразі очі у нього не горіли. Але тепер уже вся райдужна оболонка набула чистого жовтого кольору. Ось що важливо. Ти тут, і ми зробили те, заради чого сюди прийшли. Хай, що воно таке. Мурень седай, каже, що ми все зробили, і ми можемо йти. Додому, Ранде. Хай мене світло спопилить, але я хочу піти додому. Радий бачити тебе живим, овечий пастуша. Буркнув Лан. Бачу, ти міцно тримаєшся свого меча. Може, тепер ти нарешті навчишся з ним поводитися як слід. Ранд раптом відчув, як його переповнює відчуття симпатії до охоронця. Лан знав, але для нього, принаймні зовні, нічого не змінилося. Хлопець подумав, що, наймовірніше для Лана і в душі нічого не змінилося. «Мушу констатувати», – сказав Лойл, опускаючи скриню на землю, «що подорожувати разом з тааверенами виявилося ще цікавіше, ніж я очікував». Вуха у нього швидко-швидко засмикалися. Якщо ця подорож стане ще цікавішою, я негайно повернуся до стедінку Шанктай. Зізнаюся у всьому старішині гамену і ніколи більше не покину свої книжки. Раптом на обличчі Огіра засяяла широка посмішка, поділивши обличчя навпіл. Радий бачити тебе, ранде Альторе. З цієї трійці лише охоронець цікавиться книгами. Що ж з тобою сталося? Ми всі побігли геть і ховалися в лісі, доки морень сидай, послала Лана нас розшукати. Але тебе вона не дозволила шукати. Чому тебе так довго не було, Ранде? Я біг і біг, промовив Ранд повільно. А тоді впав і забив голову об камінь. Та гадаю. Я бився об усе каміння, що траплялося мені дорогою. Це мало пояснити його синці. Він кинув погляд на Айс Седай, а разом і на Найнів та Егвейн. Але обличчя їхні залишилися непроникними. Коли прийшов до тями, побачив, що загубився. Але нарешті мені вдалося дошкандибати сюди. Гадаю, Агінор мертвий, він згорів. Я бачив попіл та клапті з його плаща. Ця брехня здалася йому самому, просто сміховинною. Він не розумів, чому вони не регочуть, і, не вимагаючи, би він розповів правду але приятелі лише закивали головами зі співчутливими вигуками, а тоді скупчилися навколо Айседай, щоб показати їй свої знахідки. Допоможіть мені підвестися, мовила Морей. Найнів та Егвень підхопили її під руки і посадовили. Їм довелося підтримувати її, бо сама вона сидіти не могла. «Як могли ці речі бути всередині ока?» – запитав Мед. «І лишитися цілими, і не зруйнуватися, як ця скеля?» «Їх поклали туди не для того, щоб їх було знищено», – відрізала Айс Садай. Подивившись на її насуплені брови, ніхто більше не став ні про що розпитувати. А вона взяла з рук мета керамічні уламки – блискучі, чорні та білі. Як Наранда, це була лише жорства та й годі. Але Морейн спритно виклала з них на землі правильне коло, завбільшки як чоловіча долоня, старовинний символ Айсседай, пломінь Тарвалона та ікло дракона поряд. Чорне і біле, що злилися в обіймах. Якусь мить Морень просто дивилася на те, що вийшло з-під її рук. Мовчки, з незворушним обличчям. А тоді дістала ніж у себе з-за пояса. І простягнула його ланові, кивнувши на коло. Лан відклав у бік найбільший уламок, тоді високо підняв ніж і метнув його щосили. Вилетіла іскра. Фрагмент підскочив від удару, алезо лезо зламалося з різким тріском. Охоронець подивився на уламок леза, що залишився на руків'ї. Тоді відкинув його. «Найкраща сталість стіра!» – сухо зауважив він. Мед підняв уламок та обдивився його, щось бурмочучи. Тоді показав його усім навколо. На ньому не залишилося жодної подряпини. Промовила Морель. Камінь серця, Ніхто не зміг виготовити такий після епохи легенд. І навіть тоді його виготовляли лише заради найважливішої мети. Коли його вже зроблено, ніщо не може його зруйнувати, навіть єдина сила, яку спрямовуватиме найвеличніша з Айседай, які тільки жили на світі, за допомогою наймогутнішого Сангріала що колись існував. Будь-яка сила спрямована на те, щоби зруйнувати камінь серця, лише робить його міцнішим. Тоді як? Уламком, що був у нього в руці, Мед показав на інші, з яких було викладене коло. Це була одна із сімох печатей на в'язниці Морока, сказала Морей. Мед відкинув уламок так, наче той перетворився на розпечене залізо. На мить здалося, що очі у перна знову запалали. Айс Седай спокійно почала збирати фрагменти. «Тепер це не має значення», – промовив Рант. Приятелі здивовано глипнули на нього. І він пошкодував, що не зміг промовчати. «Звісно», – погодилася Марейн. Утім, вона ретельно склала всі уламки до своєї торбинки. «Принесіть сюди скриню». Лоял присунув скриню ближче. Золотий та срібний куб із закругленими краями справляв враження суцільного, але пальці Айсседай пробігли сплетеним орнаментом, на щось натиснули і гучно класнувши, віко відкинулося, наче на пружинах. В середині скрині, як у гнізді, лежав закручений золотий ріг. Він виблискував на сонці але здавався непримітним поряд зі скриною, що слугувала йому за сховок. На ньому не було жодних прикрас, лише один рядок, писаний сріблом навкруги отвору розтруба. Марейну взяла рік зі скрині так, наче брала на руки дитину. «Це треба доправити до Іліана», – промовила вона тихо. «Іліан, та це ж майже на морі штормів!» Так само далеко на південь, як нас зараз занесло на північ. «Це?» – лоял замовк, важко дихаючи. «Цього не може бути!» «Ви читаєте старою мовою?» – запитала Морейн, і коли він кивнув, у відповідь передала йому ріг. Огір узяв його так само обережно, делікатно торкаючись напису широчезною пучкою. Очі у нього... Розкривалися все сильніше, а вуха стали сторчма. «Тіаміавен, морідін і сайн-девадін», – прочитав він пошипки. «Могила не перешкода для поклику мого». Ріг Валіра. Охоронець уперше виглядав по-справжньому схвильованим. У голосі його пролунав благоговійний трепет. Найнів і собі промовила тремтячим голосом. Цей ріг викликає загиблих героїв з могил, набій проти тіні. Згоріти мені на місці. видихнув мед. Лоял шанобливо поклав ріг назад у його золоте гніздо. Цікаво. задумливо промовила Морейн. Око світу було створене, аби відповісти світові на його найбільшу потребу з якою він лише може стикнутися. Але чи створене воно для тієї потреби, з якою ми до нього звернулися? Чи для того, аби зберігати ці речі? Швидко покажіть мені останню річ, що була в ньому. Коли на світ явилися перші дві речі, Ран зрозумів, що Перен зволікає. Лан та Огір узяли в нього з рук згорток білої тканини і розгорнули його, тримаючи за протилежні кінці. Довге біле знамено розповилося, напнулося між ними, рвучись у повітря. Ранд дивився не в змозі вимовити ані слова. Полотнище здавалося цільним, і воно не було ні ткане, ні фарбоване, ні розмальоване. Зображення істоти, схожої на змію, з пурпурною та золотою лускою. Заповнювало весь прапор, Від краю до краю. Але на відміну від змії, Істота мала лапи, Теж вкриті лускою, П'ятипалі з довгими золотими пазурами, І велику голову з золотою гривою та очима, Що сяяли, мов сонця. Прапор тріпотів на вітрі, І здавалося, що істота вирушиться, Мов жива. Кожна лусочка на ній, Виблискувала самоцвітами, золотом, сріблом та платиною. Ранду здалося, що він майже чує, як вона реве, викликаючи ворогів на бій. Що це таке? запитав він. Помовчавши, Марейн відповіла: "Під цим знаменом володар Ранку виступав на чолі військ світла проти тіні. Це стяг Льюсатерена Теламона". Стяг дракона. Лойл ледь не випустив свій кінець із рук. Згоріте мені на місці. ледь чутно прошепотів мед. Ми візьмемо ці речі з собою, коли поїдемо звідси, сказала Морейн. Їх покладено сюди не випадково. Проте я маю дізнатися більше. Вона пробіглася пальцями по мішечку, куди поклала розламану печать. Сьогодні. Нам уже пізно вирушати. Ми відпочинемо, поїмо, але відправимося рано вранці. Навколо нас гнило лісся, воно тут могутніше за прикордонну смугу. Без зеленого чоловіка цьому оазису довго не встояти. — Покладіть мене, — наказала вона Найнів та Мені треба відпочити. Тепер Рант помітив те, що давно вже бачив, але досі не помічав. З велетенського дуба осипалося мертве побуріле листя. Вітер шелестів опалим листям, що впереміж із пелюстками тисяч зів'ялих квітів вистилало землю. Все, що було створене тут зеленим чоловіком, нищилося на очах. Нищилося гнило ліссям, яке тепер не було кому стримувати. Все зроблено, адже так, запитав він, звертаючись до морей, Все скінчено. Айс Седай повернула до нього голову, що покоїлась на подушці зі згорнутих плащів. Очі її здавалися такими ж глибокими, як око світу. Ми зробили те, заради чого сюди прийшли. Відтепер ти можеш жити тим життям, яке плете для тебе візерунок. Поїж, тоді поспи, ранде Альторе. Спи і хай тобі насниться твій дім.